Capitolul 11 Căsătoria lui Isaac Cananiții erau idolatrii, iar Domnul poruncise poporului său să nu se înrudească prin căsătorie cu ei, ca nu cumva să fie conduși la idolatrie. Avram era bătrân și se aștepta să moară curând. Isaac era încă necăsătorit. Avram se temea de influențele corupătoare care îl înconjurau pe fiul lui și dorea să-i aleagă o soție care nu-l va îndepărta de Dumnezeu. Această problemă i-a încredințat-o slujitorului lui credincios și cu experiență, care avea în grijă toată averea lui. Avram i-a cerut slujitorului său să jure solemn înaintea Domnului că nu va lua pentru Isaac o soție cananită, ci va merge la rudele lui Avram, care credeau în adevăratul Dumnezeu. L-a însărcinat să fie atent să nu-l ducă pe Isaac în țara de unde venise Avram, pentru că aproape toți cei de acolo erau afectați de idolatrie. Dacă nu putea găsi o soție pentru Isaac, care să-și părăsească rudele și să vină unde era el, atunci era eliberat de jurământul făcut. Această chestiune importantă nu a fost lăsată să fie rezolvată de Isaac singur, independent de tatăl lui. Avram i-a spus slujitorului său că Dumnezeu își va trimite îngerul înainte ca să-l călăuzească în alegerea pe care o va face. Servitorul căruia i-a fost încredințată această misiune și a început lunga sa călătorie. Când a intrat în cetatea în care locuiau rudele lui Avram, S-a rugat stăruitor ca Dumnezeu să-l călăuzească în alegerea unei soții pentru Isaac. A cerut să-i fie date anumite dovezi pentru a nu greși în această privință. El s-a odihnit la o fântână unde se strângeau întotdeauna mulți oameni. Aici au observat îndeosebi manierele plăcute și purtarea politicoasă a Rebecăi, și a primit toate dovezile că ea era aceea pe care Dumnezeu a avut plăcerea să o aleagă pentru a deveni soția fiului stăpânului său, Isaac. El l-a invitat pe slujitor acasă la tatăl ei. Atunci, el le-a relatat tatălui și fratelui ei dovezile pe care le primise de la domnul, că Rebecca trebuia să devină soția lui Isaac, fiul stăpânului lui. Apoi, slujitorul lui Avram le-a spus, Acum, dacă doriți să arătați bunăvoință și credincioșie față de stăpânul meu, spuneți-mi. Dacă nu, spuneți-mi iarăși, ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga. Tatăl și fratele au răspuns, De la Domnul vine lucrul acesta, noi nu-ți putem spune nici rău, nici bine. Iată, Rebecca este înaintea ta. Ia-o și dute ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus domnul. Când a auzit robul lui Avram cuvintele lor, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea domnului. După ce au fost aranjate toate lucrurile și a fost obținut consimțământul tatălui și al fratelui, a fost consultată Rebeca. Dacă voia să plece cu slujitorul lui Avram la mare distanță de familia tatălui ei, pentru a deveni soția lui Isaac. În urma întâmplărilor petrecute, ea a crezut că mâna lui Dumnezeu o alesese ca să fie soția lui Isaac și a răspuns, Da, vreau." Învoielile cu privire la căsătorie erau în general făcute de părinți. Totuși, copiii nu erau constrânși să se căsătorească cu aceea pe care nu-i puteau iubi. Ei însă aveau încredere în judecata părinților lor, le urmau sfatul și își oferau dragostea acelora pe care îi alegeau părinții lor cu experiență și temători de Dumnezeu. Se considera o crimă a urma o cale contrară acesteia. Un exemplu de ascultare filială Isaac a fost educat în frica de domnul să trăiască o viață de ascultare. Când avea 40 de ani, s-a supus ca slujitorul cu experiență și temător de Dumnezeu al tatălui lui să aleagă pentru el. El a crezut că Dumnezeul va călăuzi cu privire la găsirea unei soții. Cazul lui Isaac a rămas înregistrat ca un exemplu de urmat pentru copiii din generațiile următoare, în special de către aceia care spun că se tem de Dumnezeu. Calea urmată de Avram în educarea lui Isaac, pe care l-a făcut să iubească viața de ascultare nobilă, este înregistrată spre beneficiul părinților și ar trebui să-i determine să poruncească familiei lor. Trebuie să-și învețe copiii să se supună și să le respecte autoritatea. Părinții să simtă că asupra lor apasă răspunderea de a îndruma dragostea copiilor către persoanele pe care judecata lor le va arăta că sunt tovarăși potriviți pentru fii sau fiicele lor